І гімнастика прямо на кухні. Смажу грінки з півчерствого батона. Молоко ось-ось закипить. Зменшую струйміні газу. Стрибки на місці. Андрій умивається, чистить зуби. Сніданок уже на столі. Фернандель після самонавіювання тренажу психіки і фізичних вправ не має і крихти гніву на Фаїну Яківну то було мимовільне розслаблення, якого надалі треба свідомо уникати. Приймаю холодний душ, вода збуджує і я задоволенням клацаю зубами і навіть вдавну гарчу. Витираюсь махровим рушником. Байрак за колодяжним, чорний гайвор летить на повітрі. Похилена постать Андрія зникає за краєм байрака. Стоп, не треба. Яйця заварилися не круто, це добре. Розварені сосиски, як дирижаблі, пошкоджені в бою міжпланетних цивілізацій. Андрій любить грінки і часто готує сам. Сьогодні квапиться, бо політінформація перед першим роком. Грест не забудь бутерброди, шинкованою ковбасою, і візьми традиційних своїх 25-30 копійок у моєму шкіряному гаманці. А я зараз до овочевого магазину. Треба взяти помідорів та огірків, а також слив. Учора по всьому місту продавалися славні сливи у горки. Постараюся купити і кавунів. Біля книгарні вчора продавали злотка. І динь? Добре, дивитимуться за динями. Хто ж їх не любить, Андрію? Волося навіть не сиве, а біле, як пух гагари. Гладеньке чоло без жодної зморшки. Брови чорні, наче випалені розпеченим залізом на дубовій дошці. Очі – як два слимачки, що перепилися хмільного, якщо слимаки можуть вживати алкоголь. Дивляться з вовчкуватою пустотливістю. Якщо, звісно, можна поєднати два поняття – вовчкуватість і пустотливість. Червоний ніс видає деформованість, схожість носів буває тільки у церкових клонів. Тонкі єзуїцькі губи мають колір молоденької телятини. Жанно Луківно озивається Концовський голосом, що нагадує звук розладненої фізгармонії. «Мабуть, тільки ви зможете мене виручити!» Консовський, підозріливо позираючи на відвідувачів книгарні, бере мене благально за лікоть і просить вийти за прилавка. Багатозначно зазирає в очі, переслухається до причаєнних звуків у магазині і зумисне, ставши спиною до вікна, за яким видно перехожих, всуне руку собі за пазуху. Ось, будь ласка, він дістає грубезну книжку, що має шкіряну обкладинку з мідними застіпками по краях. Такі реліквії мені випадало бачити тільки в музеях. Октоїх, 16 століття, книжка культового призначення була надрукована кимось із послідовників першого друкаря Івана Федорова. Беру Октоїх і в миті відчуваю його вагу. Сторінки цупкі, церковнослав'янська в'язь літер вражає своєю стародавністю. Де ви дістали? Привіз племінники з Тернополя. Чи випросив, чи знайшов, племінник шукає любителя, який би купив оцей октоїх. «Скільки ж він просить?» – з жалем повертаю книжку. «Півтори тисячі карбованців. Купите?» «В мене таких грошей нема. То може порадити покупця?» «Ні, я не знаю людей, які сьогодні ж могли б викласти таку суму за октоїх. Жано, Луківно, ви ж бо знайомі...» І Консовський починає називати прізвища відомих письменників, художників, композиторів, акторів, з якими я випадково познайомилася – на читаській конференції, на виставці, на концерті, на вечорі. І таких, про яких він тільки чув, але я ніколи не бачила. Хай би я потелефонувала, може, зацікавляться. Адже служителі мус, творці прекрасного хіба не затримти захоплена душа – прагнучи такого раритету. І я не певна, що цю книгу не вкрадено в церкві чи в музеї. Я зраділа, коли Консовський нарешті пішов. Чому я повинна, свідомо чи несвідомо, брати участь у явній спекуляції в авантюрі? Книжка – це просто предмет чи річ для продажу і купівлі. Книга – це дух вінець людського мислення, яке прибрало матеріальної форми, виразилося у словах. І все моє їство протестую, щоб до книжки ставитись як до шир потребу.